Capitolul 14. Primiți-l pe cel slab în credință, fără să-i judecați gândurile. Unul crede să mănânce de toate, cel slab însă mănâncă legume. Cel ce mănâncă să nu disprețuiască pe cel ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă să nu o pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu ca să judești pe sluga altuia, pentru stăpânul său stă sau cade, dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea. Unul deosebește o zi de alta, iar altul judecă toate zilele la fel, fiecare să fie deplin plin încredințat în mintea lui, cel ce ține ziua o ține pentru Domnul și cel ce nu ține ziua nu o ține pentru Domnul și cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă căci mulțumește lui Dumnezeu și cel ce nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă și mulțumește lui Dumnezeu. Căci nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. Că dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci și dacă trăim și dacă murim, ai Domnului suntem. Căci pentru aceasta a murit și a învia Hristos ca să stăpânească și peste morți și peste vie. Dar tu de ce judești pe fratele tău? Sau și tu de ce disprețuiești pe fratele tău? căci toți ne vom înfățișa înaintea judecății Lui Dumnezeu, că scris este, Viu sunt eu, zice Domnul, tot genunchiul să mi se plece și toată limba să dea slavă Lui Dumnezeu. Deci, dar fiecare din noi va da seama despre sine Lui Dumnezeu, deci să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci, mai degrabă judecați aceasta, să nu dați fratelui prilej de potignire sau de sminteală, știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este întinat prin sine, decât numai pentru cel care gândește că e ceva întinat pentru acela întinat este. Dar dacă pentru mâncare fratele tău se mâhnește, nu mai umpli potrivit iubirii, nu pierde cu mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu lăsați ca bunul vostru să fie defăimat, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, și dreptate și pace și bucuria în ducul Sfânt, iar cel ce slujește lui Hristos în aceasta este lui Dumnezeu și cinstit de oameni, drept aceea să urmărim cele ale păcii și cele ale zidirii unuia de către altul, nu strica pentru mâncare lucrului Dumnezeu, toate sunt curate, dar rău este pentru omul care mănâncă spre potignire. Bine este să nu mănânci carne, nici să bei vin, nici să faci ceva de care fratele tău se potignește, se zmintește sau slăbește în credință, credința pe care o ai, să o ai pentru tine însuți înaintea lui Dumnezeu. Fericit este cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce aprobă, iar cel ce se îndoiește dacă va mânca se o sândește, fiindcă n-a fost din credință și tot ce nu este din credință este păcat.